Сельвілісти, вірнопідданці, ви ніколи не будете мати своєї держави і назавжди залишитись австрійсько-російським знаряддям проти поляків. Паша зняв феску, вдарив в неї об стіл, потім занурив пальці у волосся і захлипав. А як я вас любив! Я все життя опоетизовував український нарід. Десятки книг написав, закликаючи його полякам у друзі. А ви, зрештою скажу вам відверто, ми теж не краще. Аж три повстання за півстоліття пережила бідна Польща і залишилася надалі розчетвертованою між сильними світу цього. Бо польський патріотизм – то розривки з тостами і пишними промовами, то погоня за посадами і протекціями, супроводжувана ницим лизунством. Та що вже говорити, коли й зрадив, славний польський поет зрадив польську революцію, і Міцкевич не кращий а я все життя віддав Польщі і України. Чи ви можете мені пояснити добродію, за яку псову маму я це зробив? Ей, медр до телю гукнув паша в зал. Де ти там подівся? Чи готові покої, чи столи заставлені? Я нині справляю тризну по собі й Польщі. Де курви? Чому їх ще нема? Чи то я сам маю йти по них у лупанарій? Садик паша з Він вихопив за пояса пістоля... Погрозливо розмахував ним. Метр Дотель заспокоював п'яного. «Все буде, як ви звеліли. Ось уже прибігли ваші паненки». До зали увірвалися розмальовані дівиці з напівоголеними грудьми, в розпорених спідничках. Вони повисли на руках у паші, відібрали пістоля, він пригортав їх до себе, слини, вблював, а вони, втираючись, залазили йому до кишень та враз одна вихопилася з гурту, обкрутилась і стала перед столиком, за яким сидів на смерть переляканий Вагелевич. Дівиця протягнула йому руку, взяла Івана пальцями за підборіддя, а сама повернула в бік голову, дивлячись, як її подруги виводять із зали пашу. І в цю мить він упізнав. Звернений до нього лівий профіль жінки був ніби викривіюваний. На срібній монеті. А правий зливався з кімнатним сутінком. Дівиця мала два обличчя. Одне примарне, нерозпізнаване, а друге окреслене чорною дугою брови і пасмом волосся, що заслоняло половину вуха, яке спокусливо з під кучерявої пушинки. Смаглява щока стрімко спадала вигином униз і зупинилася над кутиком повних Білизна Білезна шиї стікала в глибокий трикутний декольт закипала у збаночках персів. Світлерівне волосся, заходячи в закінений бік, набирало зеленавого кольору і, спадаючи по спині, аж до пояса, ставало зовсім зеленим. Літавиться, проказав Іван. «Але чому ти не змінилася, Юлії? Ти пригадав у цю хвилину образ свого кохання, Іване, а я зовсім нині інакша. Правда, ти забув, як я виглядаю?» «Забув. Тоді ходімо, пригадаємо давню любов. Може, нам це вдасться». А коли настав ранок, Іван поглянув на еврідіку, яка ще спала. І тоді не стало більше на світі кохання. Ніде його вже не було. Одне дотлівало в жидівському палаці, а друге лежало в бордельній постелі з вицілим, змученим, потолоченим розпустою обличчям. Іван швидко одягнувся і спустошений, та й до життя знеохочений, тихо вийшов з лупанаріїв. Того ж дня по місту Рознеслася чутка, що в кімнаті готелю Доля Русія застрелився пройдисвіт, якого називали «Садик Пашею». Настав час, коли Вагідевич перестав виходити з дому. Не чув у тілі ніякої болісті, лише в душі глуху байдужість до життя, яке вичерпувалося. Про будучність не думалося. Була вона для Івана вже за межею, і він не хотів уявляти собі того неземного існування. Написав до Амалії у Дроговиш, щоб приїхала з дітьми і попросив сусідку віднести листа на пошту, а сам сумирно, дивно, полегшу відчуваючи, лежав у ліжку і наслуховував, як нестримно вкорочується його остання дорога, яка йому не належала. Вагилевич покірно чекав кінця. Єдина тільки думка мозолила його мозок і не давала пам'яті згасати. Що він не зробив такого, чого за нього ніхто не довершить? Шукав у закамарках Пам'яті моменту, в якому він через лінивство проминув, не ще ніким загадку, не присвятив їй часу, труду і терпіння. І вдовольнився нарешті усвідомленням, що зробив усе, що міг, і сумління його перед людьми і Богом чисте. І в цю хвилину цілковитого заспокоєння Іван побачив, як хитнулася на дверях портьєра, чорна з рука відхилила її, і до кімнати ввійшов анцеболот, достуту схожий на академіка Погодіна з першого його приїзду до Львова. Не квапся, маестро, вступатися з цього світу, промовив нечистий єлейним голосом. І не викручуйся, мовляв, виконав усі свої обітниці. Ні мене, ані Бога не обдуриш. Тож признавайся, як на сповіді. Кому залишаєш для розгадки знайдені на карпатських скелях предковічні письмена? А я приніс, як обіцяв, ключ зілля. Ще й ножика прихопив з собою, щоб ти добові свого пальця крові, і на цьому ось пиквикаменті, заповів своє відкриття мені в спадок. «Ти начебто все знаєш, анцеболоте, відказав спокійно Вагелевич. «А ось моїх сію миттєвих думок не відчитав. А я не перестаю думати про те, що мені вдалося звершити в житті, а чого не вдалося.